ירמיהו, פרק ל"ז וימלוך מלך צדקיהו בן יושיהו תחת קניהו בן יהויקים, אשר המליך נבוכדרצר מלך בבל בארץ יהודה, ולא שמע הוא בעבדה ועם הארץ אל דברי אדוני, אשר דיבר ביד ירמיהו הנביא. וישלח המלך צדקיהו את יהוכל בן שלמיה ואת צפניהו בן מעשיה הכהן,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 כה תאמרו אל מלך יהודה, השולח אתכם אלי לדורשני. הנה חיל פרעה, היוצא לכם לעזרא, שב לארצו, מצרים. ושבו הכסדים, ונלחמו על העיר הזאת, ולכדוהה ושרפוהה באש. כה אמר אדוני, אלא תשאיעו נפשותיכם לאמור, הלוך ילכו מעלינו הכסדים, כי לא ילכו. כי אם הכיתם כל חיל כסדים הנלחמים אתכם. ונשארו בהם אנשים מדוכרים. איש באוהו לא יקומו, ושרפו את העיר הזאת באש. והיה בהעלות חיל הקסדים מעל ירושלים, מפני חיל פרעה, ויצא ירמיהו מירושלים ללכת ארץ בנימין, לחליק משם בתוך העם. ויהי הוא בשער בנימין, ושם בעל פקידות, ושמו יראיה בן שלמיה בן חנניה. ויתפוס את ירמיהו הנביא לאמור. אל הכסדים אתה נופל! ויומר ירמיהו, שקר, אינני נופל על הכסדים. ולא שמע אליו, ויתפוס יראייה בירמיהו, ויביאהו אל השרים. ויקצפו השרים על ירמיהו, והיכו אותו, ונתנו אותו בית האסור, בית יהונתן הסופר, כי אותו עשו לבית הכלא. כי בא ירמיהו אל בית הבור ואל וישב שם ירמיהו ימים רבים. וישלח המלך צדקיהו ויקחהו, וישאלהו המלך בביתו בסתר, ויומר, היש דבר מאת אדוני? ויאמר ירמיהו, יש. ויומר, ביד מלך בבל תינתן. ויאמר ירמיהו אל המלך צדקיהו,